Неперечу. Гречно погоджується пірожик. То така холера, що може і у кров пролізти. І в мозок не може стриматись від іронії шеф. Може бути, що і в мозок. Отже, розкажіть, пірожик, якщо махорка ще вам решти не задурманила мозгу, як ви виступали у Львові з трибуни, як це було, пірожик? Гуділо вам у голові, заступало вам зір, слух? Ні, не сказав би я такого, пане шефе. Бачив я нормально, і слух так ніби нічого. Трохи мені тільки у пульсах було. Певно, чоловік незвичний виступати при такій силі народу. Слухайте пірожик. Філіпчук почуває, що йому самому починає в пульсах бити. Ви нарешті перестанете вдавати дурника. Пірожик з переляком втягує голову в плечі. Ні, це не оптична омана. Так роблено запобігати очима, заплямкати на показ язиком. Цей ідіот не потрапив би. Що ж мистецтво, яке, крім божого дару, вимагає ще й розуму? А в старого ні одного, ні другого. «Признаюсь», – ковтає пірожик слину, «що таки не спагну, чого пан шеф бажають собі від мене? І що робити з дурним, коли він дурень?» «Я бажаю собі, щоб ви розповіли мені по порядку про свою поїздку у Львів. Насамперед хотів би я знати, чи довго агітував вас завадка. «Все ж таки дорога далеченька», – і ви давно, оскільки мені відомо, не їздили залізницею. Як це сталося, прошу я вас, що ви набрались такої відваги. Добре мусив попрацювати з вами товариш Завадка. О, схоплюється піружек. Щодо цього, то я перепрошую. По-перше, я не хочу бути товаришем такому шмаркачеві, а по-друге, ніхто мене не агітував. Філіпчук валить йому сісте, хоч сам і встав. Дивиться на нього згори, з погордою, як нападло. «Звеліли не казати, бо будуть бити, так?» «Я перепрошую пана шефа, але не так. Я такий, що люблю правду». «Що? Що ви любите? Відколи це ви, пірожак, записалися в борці за правду?» А що станеться, прошу я вас, з вашими жінкою-дітьми, як ви так полюбили правду? У наш час, прошу я вас, за правду можна і заграти сісти? Ну-ну, пірожик, чого ж ви маніжитесь, як попадянка? Я бачу, що вам небесер стало, як я вам пригадав жінку-діти. Давайте вивалюйте правду, яку ви так дуже полюбили. Пане шефе, пірожик сплітає пальці, як до молитви. Бігме, я не те, щоб не хотів, але таки не вмію розповідати. Хай пан шеф ставлять мені питання, а я буду відповідати. Чорт з вами, хай буде по-вашому. Отже, хто вам дав гроші на дорогу? Лише не крутіть. Я добре знаю, що з грішми у вас вічна посуха. «Звідки у вас взялось, прошу я вас, 20 злотих на дорогу до Львова?» «Двадцять пане шефе?» «Тим краще. Отже, хто вам дав гроші?» «Ви не все мусите розповідати. Дещо, прошу я вас, розуміється само собою». «Вам заплатили гроші. Ви полакомились, бо давно не бачили Львова. І зрозуміло...» «Хто плаці, те твимага, так?» «І треба було відробити-взяти, правильно я говорю?» «Пан шеф, не можуть неправильно говорити, але тут воно трохи не так. Я дійсно давно був у Львові, і дуже мені кортіло поїхати, але все не зважувався. Так воно здається, пане шефе, але двадцять п'ять злотих для мене бідного...» Отже, нарешті ви мали вже тих 25 злотих у кулаці. Та в кулаці я їх давно мав, пане шефе. Пан шеф будуть сміятися з мене, але я сім років шпарував отак, аби жінка-діти не знали. Ви хочете сказати, прошу я вас, що грошей вам ніхто не давав? Я перепрошую пана шефа, а то мали давати? Шкода, шкода, що пан шеф Перед тим мені не сказали Я був би постояв за своє Якби то знаття Та ж для мене 25 злотих То цілий маєток Філіпчук вже сам не знає Що йому думати Хто перед ним Ідіот чи талановитий актор Значить, вам не оплатили дорогу Взагалі не давали грошей. Ви добровільно з власної охоти виступили на зборах. Дайте подумати, пане шефе. Той ідіот, а може талановитий актор, справді робить глибоко задумане дурнувате обличчя? Ні, виходить, що таки добровільно, бо я собі думаю... Якщо мені грошей ніхто не давав, шкода, що пан шеф мені раніше не натякнули про це, то само собою, що з власної волі. Хочу сказати, що я опинився там добровільно. Ясно, пірожик. А як же ви там виступали? Та вам тяжко два слова склеїти докупи. Як же ви там взялись промовляти перед такою силою народу? Тож, Львів, прошу я вас, а не якийсь там пациків чи куликів. Як же ви адресу знайшли до того приміщення, де відбувалися збори? Чекав хтось вас у Львові на вокзалі, чи як воно було? пан шеф жартують дурновато посміхається пірожек. «А хто ж би чекав у Львові на вокзалі на такого бідолаху, як я?» «Але знають пан шеф!» перескакує на бадьорий майже панібратський тон. Вся кров такий Львів! То Львів!» «Ви мені не заговорюйте зуби! Я вас питав, прошу я вас, як ви знайшли адресу приміщення профспілок?» «То тільки так здається!» ніби у Львові можна заблудитись. Як кажуть, язик до Києва заведе. Крім того, я не один. Їхали ж люди з нашого. Від Зілінського, від... Від Філіпчука? О, і є правда, їхав Бронко Завадка. Тому, я кажу, з людьми неважко було потрапити туди. І я теж отак, для цікавості, поплентався за людьми. І взагалі пан шеф знають? Як тільки сів я в поїзд, купив собі газету. Хоч, звичайно, позичаю газету у працівників моргу. Ага, як розсівся з газетою перед носом, то знають пан шефт. Якось відразу почувся людиною. Хочу сказати, таким, як усі люди. Ви їхали першою клясою? Пан шеф знову жартують, можна і посміятися з пірожика, чому ж би ні. Але я серйозно говорю, що коли сів у поїзд, яким я не їхав, коли не збрехати 10, а може і 12 років, то мені відразу добре зробилось. Знають, пан шеф, відразу якось відчув себе рівноправним. Досить про ваше самопочуття, пірожик, ясно? Шеф затуркує вас на роботі, жінка-діти прошує вас дома. І от у поїзді серед чужих людей ви відразу відчули себе вільною людиною. І слобода так ударила вам у голову, що ви вирішили дібратись на збори і виступити з промовою. Так воно було, пірожик? Я не хотів би перечити панові шефові, але насправді було воно трохи інакше. В поїзді я й гадки не мав виступати на зборах. З мене вистачало, що мені так добре, так якось легко на серці було. А вже потім на залі, коли я побачив, як люди виходять один за одним на трибуну, як обстають за свої права, як голосно говорять, як ніц, а ніц, не бояться, як вимахують кулаками, вірять, пане шефе, то я подумав тоді собі. А ти, Боніфацій, що? Гірший від інших? Я не знаю, чи пан шеф розуміють мене. Коротко, я попросив тоді слова. Не дуже то і надіявся, що дадуть його мені. А вони взяли і дали. Розумію вас, пірожик. Одне тільки ніяк не хоче поміститись мені в голові. Як могли ви так складно читати, написане чужою рукою? А чи, може, товариші подали вам друкований текст? Я не мав тексту, прошу шефа. Якщо хтось подібне доніс панові шефові, то збрехав підло. Тому мені було так складно, як пан шеф кажуть, говорити, що все воно плило мені з голови. І ще хочу сказати, що там ніхто не виступав з папірцем. От що люди кажуть, вже перекрутили. Я прошу пана шефа, говорив, що мені на язик несло. Ясно, пірожик, ясно. Ви говорили те, що думаєте, що відчуваєте, говорили, прошу я вас. А на роботі ви говорите те, чого не думаєте і не відчуваєте. Дволичність пане Боніфацій чи як? Не можу погодитись щодо цього з паном шефом. Сам страх, як не люблю дволичених. На роботі, особливо панові шефові, Таких гарячих промов, прошу пана шефа, я ніколи не проголошував. А там от подумав і відчув інакше, як завжди. І ті ваші нові почуття і думки завели вас аж до профспілки. Дивно, правда? Я сам дивуюсь цьому, але виходить, що таки так. А тепер захочете... Щоб я вступив у товариство власників-друкарів І заключив з усіма вами колективний договір Пан шев знову так, ніби того я захочу Я що я, так статут каже А ви, як його член, мусите повинуватись у всьому статутові Та ніби на таке виходить а з того далі виходить, що згідно з статутом і колективним договором я повинен вам, пірожик, підвищити зарплату на 100%. Та ніби так. Та не притакуйте мені до голери, бо мене зараз тут ясний шлях трафить. Та звідки я візьму для вас тих 100%? Я ж говорив уже нараз тому лайдакові завадці. Щоб підвищити вам на 100% заробіток, я повинен на 100% підвищити оплату своїй клієнтурі. А це значить... Ви скажіть мені, пірожик, до вас доходить ще якесь розсудливе слово. Чи ви вже до решти стоманіли? Оце значить, прошу я вас... «Вбити осиковий кіл на могилі українського друкованого слова у всьому воєводстві». «Чого кліпаєте очима, як той віслюк перед пужалном?» «Фірма Кость Філіпчук, хоч би лопнути мала, не спроможна задовольнити ваші вимоги». «Неспроможна, розумієте?» «Тепер ви хоч трохи розумієте, в яку авантюру втягли вас оці, оці керинники. Добре-добре». Став масувати рукою Околицю серця. Друкарня вилетить у трубу, Мене шлях трафить, А що будуть жертви Ваші жінка-діти З вашої легкої руки Повісять зуби На клин, а? Ви здаєте собі справу, У що ви встряли? Пірожик, Замислившись, Глибоко похнюпив голову І знову Виринуло перед Філіпчуком питання, яке мучило під час усієї розмови. Це поза актора чи розкаяння обманутої людини? Подумайте, пірожик, і не спричиняйтесь до своєї і до моєї загибелі. Я вже подумав, пане шефе, я скажу по щирості. До тих зборів я теж думав, що без вашої друкарні... Голодна смерть мені і моїм жінці-дітям. Але там я переконався, що не такий вовк страшний, як його малюють. То велика організація тепер, пане шефе, сила. Я чув, як люди виступали. Були такі, що дуже добре заробляють. Були такі бідаки, як я. Були і безробітні. І знають пан-шеф, якось собі зараджують. Ті, що мають працю, відпускають безробітним по два дні на тиждень своєї роботи. Потім різні взаємодопомоги, комітети. Червона поміч, гідко зауважив Філіпчук, стримуючи себе, аби не схопити за Боже пошиття пірожика і не потовкти ним об стіну. «Правда-правда, пан шеф мають рацію», – згадувалась і Червона Поміч. «Я кажу по щирості, жалкую, що раніше не знав, що воно таке у світі твориться». Філіпчук, не дуже тямлячи, що робить, схопив крісло, підніс його і опустив на підлогу. Його руки тремтіли так, що мусив сховати їх за спину. — Забирайтеся мені з очей, пірожик, бо може дійти до нещастя. Шуя, каналія, шубравець останнього сорту. От хто ви, старий ідіоте? — Я піду, пане шефе, я бачу, що пан шеф не в настрої. Але я хотів би спитати, перепрошую, що буду сміливим. Чого, власне, пан шеф викликали мене? Філіпчук уже не мав сили кричати. «Ідіть пірожик мені з очей, щоб духу вашого тут не було, бо я, я, я за себе наручаюсь». Коли за Боніфацієм замкнулись двері, Філіпчук повалився у крісло, ніби людина уражена паралічем. Заважали йому власні руки і ноги, гнітили всі внутрішні органи, Тяжіла голова. Трохи очунявши, покликав до себе бронка завадку. «Подай мені паперу і олівець». «Нічого, може бути і оцей». Написавши щось з подав папірець завадці. «Їди набери». «Пане шефе, мене робота чекає». «А це не робота?» «Словочесті, я не маю часу на жарти». «А це не жарти, прошу я тебе? Піди, набери сьогоднішньою датою мій некролог. Сьогодні помер. Запам'ятай собі, прошу я вас, власник друкарні Кость Філіпчук, проживши 42 роки. Моя фізична смерть буде вже тільки формальність. Фактично я вмер сьогодні». Ти почав мене вбивати, а Боніфацій пірожик добив. Якщо вже ідіот пірожик жалкує, що він не знав, що раніше можна було мою друкарню в трубу пустити, то я, прошу я вас, не хочу жити. Чого стоїш? Дістав замовлення, берися до роботи. Відбий у десяти приміжниках. Треба буде декому із родини послати. Чого ти вирячився на мене? Думаєш, старий зійшов з глузду? Ні, все в нормі. Тільки жити мені відхотілось. А тепер залиш мене самого. Чого ще очікуєш? Думаєш, що шеф пошле по коньяк? Не пошле. Небіщчики не п'ють. Ти хотів мені щось сказати, Броник? Може, і мав би щось сказати. Але згадав, що лежачого, а тим паче трупа, не б'ють. І мовчки з текстом некролога Бронко вийшов з кабінету. Зоня, яка давно шукала зачіпки, щоб піти з дому і жити окремо, нарешті вбачила причину в тому, що Мажарин збирається одружуватись. Здійняла крик, що вона не може жити далі в такій скомпрометованій сім'ї. Вона хотіла була піти відразу після втечі Слави з дому, але пожаліла Олену. Олена подумала собі в душі, що не її пожаліла дочка, а просто на той час не мала ще роботи і була залежна від родини. «Та хай там! А куди ти підеш, дитино?» «Хай мама буде спокійна за мене!» Не зроблю мамі такого сорому, як Слава. Не втечу з дому, а виберусь. Найму собі десь кавалерку і буду жити, як інші самостійні працюючі жінки. Олені вдарила кров у голову від самого слова «кавалерка». Бійся Бога, зонечко, та якби покійний татко вчув, що ти вимовляєш?» Може, мама не кінчати, то у гробі перевернувся б. Можу запевнити маму, що воно не так. Наш тато був людиною поступовою, бувалою, і на нього це слово не зробило б такого страшного враження, як на маму. А втім, як воно маму так шокує, то можу його вимовляти по-французьки. Гарсон'єра. Дома ми бачу, ще не дійшло, що я самостійна жінка і заробляю сама на себе. На заході Європи це нормальне явище. За кілька днів, точніше, четвертого дня після цієї перепалки, зоня забралась з дому. Знайшла собі в центрі нової частини містечка, власне, на околиці, коли орієнтуватись на старий ринок як центр міста. Кімнату з окремим входом і домурованою в передпокої кухонькою. Приїхала Фірою на вулицю Куліша перед батьківський дім. Забрала звіттєль, що було їй потрібно для обладнання нового житла, і без «бувайте здорові» поїхала на своє. З брами гукнула, що, мовляв, як хтось матиме справу до неї, то хай заходить просто до канцелярії. «Чугуйка! Вона завжди буде там! Точка!» З галузки відпав ще один листок. З відходом зоні виникло питання про заміну мешкання на менше. Дивне психічне явище. Олені завжди здавалось, що вона випадково й тимчасово живе у великому домі Аркадія. А тепер, коли довелось покидати його, огорнув її дошкульний, хоч і не зовсім виправданий сум. Аж мала господинка мусила розважати матір. А за чим мама жалкує? Відколи я пам'ятаю, вічно в нашій родині нарікалось на це мешкання. Хай мама згадає, як у слютаву осінь чи навесні підходить тут вода у підвалі. Якби татко був живий, то ми, напевно, цього літа вже поміняли б квартиру. А наріжна кімната, мамцю, та там ніколи не можна як слід напалити. А взяти хоч би покрівлю. За татка протікала вода тільки в одному місці над кухнею, а тепер капотить уже і над їдальнею. А найважливіше, ми не можемо оплачувати такої великої квартири». Люди тримають квартирантів. Олі мало що не зірвалося з язика, що в них теж був квартирант, доктор Мажарин. І чим те все кінчилось? Найважливіше, тягнула далі Оля, немов не дочула Олениних слів, що треба буде все міняти і починати наново. Я нічого не кажу, певно. Тепер п'ять кімнат забагато для нас. Але чого зараз починати наново? Як же можна у моєму віці все починати наново? О, мама думає тільки про себе. Раніше з нею цього ніколи не було. Їй і на думку не спадає, що це може мені доведеться починати своє життя заново і по-іншому. Наступної неділі вибрались Олена з Ольгою ніби на прогулянку, а насправді з наміром поглянути, може, де здаються квартири. Пішли навмання першою вулицею, що вела у східну частину передмістя, де, як інформувала всезнаюча Мариня, любили бути хати в найми. Околиця на яку потрапили, відразу сподобалась Олені. Просто неймовірно, що вона так довго жила в нашому і ніколи тут не бувала. Будиночки були подібні один до одного, наче діти однієї матері. Це наводило на думку, що люди в цих будинках теж повинні бути подібними одні до одних і жити в злагоді між собою. Кожний з тих домочків був у деякій віддалі від вулиці, що давало змогу їхнім власникам заводити квітники перед фасадами. Стежка від хвіртки до ганочка була здебільшого посипана рінню, обведена побіленими цеглинами, що виглядало так запрошуюче. Майже кожний ганочок був помальований у зелений колір, а у вікнах цвіли фуксії. На жаль, ні в одному з тих чепурних домиків не було на віконній шибі наліпленої картки про здачу квартири. Очевидно, тут жили багаті міщани, які не думали позбавляти себе вигод за кільканадцять злотих на місяць. Олена наполягла, щоб завернути ліворуч у вулицю, яка, на її думку, повинна ввести до ріки. У ладиків не було багато качок, бо поблизу не було саджавки. Зате у твого діда, таткового тата, були цілі табуни, просто хмари напівздичавілих качок та гусей. Казали, ніби вони виводились там, у шуварах, так, що ніхто і не знав їм числа і рахунку. Але що з того? Не було доброї господині. Скажу тобі, що я якось не пам'ятаю, чи їла я там хоч раз добре засмажену качку. А до того ти, певне, і не знаєш, що смак м'яса залежить і від того, чим годують птицю. В дідовім селі була така психопатка, бо інакше не знаю, як це назвати, діточка, яка виліла годувати качок, призначених для панського стола фігами. Або, наприклад, у неї ж спеціально так вигодовували гусей, щоб у них хворобливо розросталась печінка, потрібна для гусячого паштету. Я навіть не знаю, чи не шкідлива така печінка. Околиця, в якій знаходилась спочатку ніби мальовнича, чим далі почала скандально псуватись. З'явились облуплені, кривобокі, полатані бляхою дахи з перевернутими горщиками замість коминів. Хати без огорош і квітників, без господарських забудувань справляли жалюгідне враження. Єдиними господарськими прибудовами при тих халупах були до смішного малі чомусь усі до одного перекошені виходки. Згубився нарешті і тротуар під ногами. Вулиця ставала щораз вущою, щораз тіснішою, болотистішою, хоч у цю пору в місті панувала посуха.